Kapittel 14 Dette kom som Jehovas ord til Jeremia, angående de ting som gjaldt tørken. Juda er rammet av sorg, og deres porter har visnet bort. De har blitt nedbøyd til jorden, og Jerusalems skrik har steget opp, og deres mektige har sendt sine ubetydelige etter vann. De har kommet til grøftene, de har ikke funnet vann. De har vendt tilbake med tomme kar. De har blitt gjort til skamme og er blitt skuffet, og de har tildekket sitt hode. På grunn av jorden som har slått sprekker fordi det ikke er kommet noe skyldrein over landet, er jordbrukerne blitt skamfulle. De har tildekket sitt hode. For selv hinden ute på marken har føtt, men forlater kalven fordi det viste seg at det ikke var noe spett gress. Og zebraene har stått stille på de nakne høydene, de har snappet etter vinden liksom sjakalene, deres øyne har sviktet fordi det ikke finnes noen planter. Selv om våre misgjerninger virkelig vittner mot oss, Jehova, så grip inn for ditt navnskyld, for våre troløse handlinger er blitt mange. Det mot deg vi har syndet. Du, Israels håp, hans frelser i trengselens tid, hvorfor blir du som en fastbonde utlending i landet, og som en veifarende som har bøyd fra veien for å overnatte? Hvorfor blir du som en overumplet mann, som en veldig mann som ikke er i stand til å frelse? Likevel er du midt i blant oss, Jehova, og det er over oss ditt navn er blitt nevnt. Svikt oss ikke. Dette er hva Jehova har sagt om dette folket. Slik har de elsket å flakke omkring. Sinne føtter har de ikke holdt tilbake. Derfor har Jehova ikke funnet behag i dem. Nå skal han komme deres misgjerning i hu og rette sin oppmerksomhet mot deres synder. Og Jehova sa så til mig. «Be ikke om noe godt for dette folket. Når de faster, lytter jeg ikke til deres inntrengende rop, og når de offrer helbrennoffer og kornofferet, finner jeg ikke behag i dem, for ved sverde og over hungersnød og ved pest gjør jeg ende på dem.» Da sa jeg, «Akk, suverene Herre i se, profetene sier til dem, dere kommer ikke til å se noe sverd, og ingen hungersnød skal ramme dere, men sann fred skal jeg gi dere på dette sted.» Og Jehova sa videre til meg, «Det er løgn, det profetene profeterer i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, og jeg har heller ikke gitt dem befaling eller tal til dem. Et falskt syn og spådommer og det som er verdiløst, og sitt hjertesvik, taler de profetisk til dere. Derfor, dette er hva Jehova har sagt om de profetene som profeterer i mitt navn, og som jeg ikke har sendt, og som sier at det ikke skal komme sverd eller hungersnød i dette lande ved sverd og ved hungersnød skal disse profetene gå til grunne. Og nettopp det folket som de profeterer for, skal bli mennesker som er kastet ut på Jerusalems gater på grunn av hungersnøden og sverdet, uten at noen begraver dem. Dem, deres søsterer og deres sønner og deres døttere. Og jeg vil utøste deres ulykke over dem. Og du skal si dette ord til dem. La mine øyne renne over med tårer, natt og dag, og la dem ikke være i ro, for et stort sammenbrudd er jomfruen, mitt folks datter, blitt knust med et helt ulegelig slag. Hvis jeg går ut på marken, da ser jeg de som er drept ved sverde. Og hvis kommer inn i byen, da ser jeg som skyldes hungersnøden. For både profeten og presten har dratt omkring og er kommet til et land som de ikke har kjent. Har du fullstendig forkastet juda, eller har din sjel avskydd til og Hvorfor har du slått oss, slik at det ikke er noen legedom for oss? En håpet på fred, men det kom ikke noe godt, og på en tid med legedom, men se, retsel. Vi erkjenner virkelig, Jehova, vår ondskap, våre fedres misgjerning, for vi har syndet mot deg. Ringakt oss ikke, for ditt navns skyld. Forakt ikke din herlige trone. Husk, bryt ikke din pakt med oss. Finnes det blant nasjonenes tomme avguder, noen som kan la regn strømme ned? Eller kan himmelene selv gi øsende regnskurer? Er det ikke du, Jehova vår Gud? Og vi håper på deg, for det er du som har gjort alle disse ting.